De perdudes, un programa d'acció en directa contra informativa. De perdudes, tertúlies, debats entrevistes per l'anarquia. De les perdudes, afinar la punteria. Bona, bones a totes els que ens escolteu Això és Ràdio Bala És el programa de balas Perdudes Que un dia més tornem a la càrrega uh, Estem en horari de, En programa diferit Ja que les qüestions del directe Últimament no Sembla una mica complicada sí. I això, doncs, ens trobem Avui és diumenge és, Són les 12 del migdia i fa un dia per quedar-se a casa, però nosaltres doncs, som aquí al peu del micro. Home, sempre aquí <laughs> complint els desitjos de l'audiència, perquè si no et rebem una munió de mails que ens diuen que a veure què passam amb el programa, que ens doncs, estem apalancant una miqueta. I això, per no defraure de ningú, doncs un dia més. Um, començarem amb l'actualitat més, més pròxima i amb un recull de notícies vàries. Sí, avui ens trobem aquí a la cabina espectacular de Ràdio Guala, ni més ni menys que el senyor negre, el que està parlant actualment i que de forma totalment... S'autopresenta. S'autopresenta, exactament, i a més comença per ell mateix, això sí que és mala educació i és mal de tot, eh? I també ens trobem, ni més ni menys que el senyor Groc. Atenció, no, senyor. senyor Rosa. Ah, per, ah, ah, hi ha hagut un petit canvi. Jo... Ja, fa, ja, ja fa temps, ja fa temps, és, ja... Que, això són, és que ahir vam sortir una miqueta de festa i la ressaqueta es nota. Sí. <ríe> Aquesta és la cosa. I per altra banda tenim, ni més ni menys, ja el... El senyor Fosc. Bueno, doncs pues aquí estem. I us sembla que fem Comencem amb les notícies com sempre. Sí. I a veure si per la setmana que ve ja tenim una sintonia per posar com a cortineta perquè... Sí, tornem a recordar que els nostres efectes especials en forma de senyor eh, si han, doncs, ens han deixat per una temporada i per tant, doncs, passarem de secció en secció com... Tranquilament. tranquil·lament i sense més. Bé, doncs, comencem amb l'actualitat més pròxima, a Manresa. Doncs, anunciant que l'Ateneu Popular la Sèquia doncs, ha presentat un recurs al judici que n'organava el desallotjament, alegant això a irregularitats i a que hi havia hagut faltes de forma en el procés anterior. Bueno, pues, continuem amb les notícies, doncs, aquesta setmana passada va sortir... Uh... Bueno, va sortir va sortir la com es diu ara la, de la sentència la sentència judicial així pel cas i Santa que són els fets que van ocórrer el 2005 a la Patum de Berga quan el ali santa el van assassinar un grup de chavals hooligans que estan per allà polulant i picant una mica tot kiski i només bueno, que res és així com destacar de la sentència que com que la sentència admet que hi va haver una mica, que hi va haver negligències per part dels dispositius dels Mossos d'Esquadra, no? que no que alguna forma no van actuar. I bueno, més que més enllà que s'indemnitin amb diners a la família o que es reconegui públicament doncs, això, aquesta, aquesta, aquesta negligència per part dels Mossos, doncs, bueno, no sé, que és una mica és, és la, és, tots que vam estar aquella nit i tothom que va viure una mica de prop a això doncs ja, ja, sap, ja sap el que va passar aquella nit no? I, i, la, i la màniga ampla que van donar els Mossos perquè tot allò es descontrolés d'una manera. I dient això tampoc no volem dir que si haguessin, si haguessin arribat els Mossos abans, vull dir que en cap moment tampoc estem dient que, que, vol, que volem que la policia ens defensi, uh -huh. però és així, és com una mica barran o és contradictori o o no sé massa com dir-ho, no? el que hi hagi que tot Berga estigui setjada per la policia i que passi una cosa i no, i no apareguin així una miqueta, no? Va, no sé, així sents més. I, bueno, i això, i que en, en, en els fets així del 2005, recordar que la, que la consellera d'interior era la Montserrat, Tura, que Montserrat també, la Turra, que ja va donar eh, bastant de que parlant durant la seva època. Bé, bueno, és que, a més a més, després, arrel de tota la denúncia que hi va haver per part de la, de la negligència dels Mossos, no?, que pots estar més d'acord o menys d acord amb, amb aquesta via, però, bé, bueno, que, que hi va haver per part d'uns sectors la denúncia de aquesta, aquesta negligència dels Mossos i es va tractar tots aquests sectors de, de ser l'homes radicals del món sencer i que no paraven de mentir, no?, doncs, pues, mira, no és que cregués en la justícia, però fins i tot sempre la pròpia justícia emmet que, que hi van haver errors, no?, doncs... Pues... Bueno, i, i i és algun que ja s'ha sabut no? que realment quan hi han ha, quan, quan hi ha bronques de veritat o quan hi han situacions així passades de veritat, els mossos mai apareixen. Vull dir, per què no, no, no els agraden brodarse se les mans. I el cas de Berga es va demostrar una vegada més que tot i tenir Berga setjada, eh, pues això no van fer res, ho han mirat, suan de fora, no hi una migada. I aquí Manresa també ha passat, ha passat a un muntó de llocs. Així. i llavors alenda alenda massa sí que arriben totes les patrulles, totes les furgones, els arros, tothom, i llavors aquí sí que, sí que es fan els xeris xulos, no? però que, però que bueno, bueno, així sents més. Bueno, i seguint una miqueta amb l'actualitat, si us sembla, passem al tema del, del CIES a Barcelona, la, a la zona franca, doncs pues, han estat notícia de nou, ja que el passat 30 de desembre, eh, degut a la... bueno, no ho hagut, o o gràcies a, a les mobilitzacions que es realitzen cada any davant de les presons, com són la de, uh, de Batràs, la, la presó de la Model del Vespre i al mig del Cies, pues, um, el mig i el Cies, al sentit del soroll, diverses persones de dintre del Cies van, van, van començar a cridar i a, i a mostrar una miqueta de resistència, mm, degut a la brutal situació que estan patint, no?, i això va provocar que la Policia Nacional eh, intervingués de forma violenta i que durant la nit de cap d'any fins i tot diverses d'ells s'emborratxessin i, i duguessin a terme tractes humiliants i, i vexacions a diversos dels, de, dels immigrants allà internats, no? I cosa que ha fet que la cosa s'anés creixent fins al punt que s'ha arribat actualment, que hi ha hagut diverses mostres de solidaritat, hi han hagut almenys dues concentracions més davant dels de, de, de Zona Franca, de Barcelona, l'última va ser ahir en la què participaren una, 300, unes 300 persones i, bueno, recalcar també que quan, quan la cosa s'ha començat a visualitzar hi ha hagut tota una part de mobilitzacions generades per un grup concret de persones amb una ideologia que va molt més enllà no? de, de, de millorar les condicions de vida d'entre els dies, sinó que, que, que ens opposem a tots aquests centres pel que suposen. No? Um, han aparegut els, els senyors amb ànsies de tirar-se la foto, diputats de... D iniciativa, d'Esquerra Republicana estimes, i, de la, i de la CUP per tirar-se la foteta quan bueno, a molts d'ells no els ha ja preocupat mai la situació que s'està produint allà mig, però com que és notícia al diari doncs pues vinga, anem a treure'ns la foto i a fer bé i, a, i, a, i, a, i vinga i endur-nos els titulars i la premsa no? apropiar-nos de les lluites vaya. que això no és la primera vegada que passa al FIE, perquè ja hi, hi ha hagut gent que s'ha mort o aparentment s'ha suïcidat així una mica, no? I ens també crec que no farà massa, em s'ha agradat setembre o l'octubre. Fins i tot el síndic de Greuges es va demanar així com un informe perquè el CIE és un lloc on, on, on, on, on, no, on no es pot entrar a fer visites. Així, no es poden, dir, a, a diferència que algunes presons sigui el síndic de Greuges o gent així que té cert estatus que vella pels drets, pels drets així de les persones i tot això sí que poden entrar, com que el CIE de moment és un lloc on només pot entrar la policia i em sembla que la Creu Roja i llavors, dins dels quatre murs així de les, de les persones que estan esperant a ser deportades o no, doncs hi ha una, una impunitat i, que és brutal i no se sap el que passa dins d'això una miqueta més cap als familiars. I, i, i seguirà parlant del fi, vull dir, no, és, no és que és una notícia allà. Vull dir de situacions i de casos d'aquests ni continuaran a ben segur. Està claríssim, tot i que canvien el nom, em sembla a partir d'aquest any, no?, que el, el democratitzaran com, com diran ells, el faran, ja que la paraula CIE s'ha tornat una mica pel·li aguda per, per a la premsa i per... Ai, sobretot pel poder, pel poder polític, doncs pues vinga. Sí. I a qui l'interessi més saber una mica el saber del tema del CIEs, doncs a Radio Bala pot trobar un podcast d'un programa de Bales Perdudes que parla sobre els CIEs, també. Per, ah, per, actualitzar. Per, actualitzar per actualitzar una miqueta i bueno, seguim a Barcelona on hi ha noves notícies sobre el banc expropiat no? Sí, el 9 de gener aquí era, va ser aquest dijous passat per la tarda doncs un grup de persones van anar a una entitat de la Catalunya a Caixa i la va estar la va ocupar durant mitja horeta tres quarts d'hora així més o menys van van posar en enganxines per tot el banc, no? van estar repartint octavetes i, bueno, i estan demanant que, que Catalunya Caixa torni a retirar la denúncia del banc expropiat. Uh, aquest estiu, uh, degut a la campanya del banc expropiat i de tota la solidaritat que va rebre de tota la gent, doncs Catalunya Caixa va retirar la denúncia i ara per segona vegada Catalunya Caixa torna a denunciar els companys i companyes del banc expropiat i es torna a iniciar una mica la campanya així perquè Catalunya Caixa retira l'anúncia doncs pues de Barcelona passem, em sembla, a Terres Gironines sí, més concretament al terme Municipal de d'Ofaïnes on, on la construcció de la línia de molt alta tensió doncs, concretament a la seva torre 66 ha trobat una mostra de resistència eh, bastant insòlita que és que un jove s'ha encadenat doncs, a 3 metres sota terra en un cotxe enterrat amb un, eh, amb un enginy d'autoconstrucció doncs, <coughs> gairebé, que, que ha portat doncs, a, a mobilitzar les forces dels Mossos d'Esquadra durant més de 10 hores per treure aquesta persona, mentre eh, numeroses solidàries es concentraven als voltants en protesta d'aquesta mega infraestructura dic um... el, el dispositiu policial va tardar unes hores sí. a, juntament amb l'ajuda de de les treballadores, unes 11 hores a poder treure el jove, que va suposar pues, un, una resistència bastant fructífera en el fet de... bueno A més hi va haver un macrodispositiu policial que els hospitals poden estar molt bé però em sap que tots els diners no que s'han invertit només en aquella operació podrien servir per altres coses, però bueno, en fi... Um, Sí, de fet, eh, també doncs, això no? la, la solidaritat aquesta que s'ha mostrat també ha, també ha de dificultat les tasques de, de, de la policia i, i això doncs sembla que és al YouTube que corre un vídeo de, de la persona aquesta encadenada que que és bastant impressionant no? és, un, és un, uns metres sota terra i... Fa i tot de veure. Ja no m'hi imposaria, veia. I, i, i, no, no, I no només que es va encadenar, sinó que després també es va envidonar amb un braç, amb un, un, un covell d'aquests metàl·lics, així de les obres. I, bueno, doncs així... Uh... Bueno, només acabàvem dient que, bueno, després es van produir durant les concentracions de suport es van produir diverses càrregues i van haver dos braços trencats de persones solidàries amb, el, amb la lluita contra l'amat. Eh, però, bueno, eh, que des de la plataforma no l'ha i des de les diverses grups i individualitats que han estat donant a terme accions per aturar-la pues, és a dir que la lluita continua i que, i que endavant ja. Sí, i que això, com doncs, l'acció que es va dur aquesta setmana va ser una constant més no?, de la militarització que hi ha hagut al territori així una mica allà on s'estan fent les torres que ha estat així, bueno, en, aquest, en aquesta ocasió o aquí encara no ha passat una miqueta que l'exèrcit prengui el carrer però, però la manera com s'han desplegat els Mossos, doncs, bueno, quasi que es pot parlar una mica de militarització de, del territori de la zona, perquè, perquè per circular per les zones aquelles de fallines o, bueno, per circular per aquella zona, doncs, vamos, et trobaves control, tot paraven, et registraven, et demanaven tot, vull dir que, que hi havia una presència policial superforta. Així. Ha estat d'assetge policial com el que hi ha en Burka, parlaré més endavant, si no em sembla recordar. sí. sí. Doncs pues, d'aquí passem a Burgos. A Burgos hi ha hagut altra vegada enfrontaments al barri del Gamonal. Sí, doncs ja porten com mínim, dues nits de disturbis arran de la protesta contra l'especulació urbanística dut a terme per l'empresa Arran d'Encines. Um, ja no és un conflicte que és nou, sinó que el porten les veïnes i veïns de Burgos des de fa molt de temps, que és doncs això, no? La construcció d'un model de ciutat i de societat que va en contra dels interessos de la gent que hi viu eh, en, a favor d'uns doncs, interessos pocs econòmics i multi, bueno, multinacionals no perquè és una empresa arrelada al territori perquè és de, les, de la burgesia de Burgos de tota la vida i que era bueno, projecte en un barri... De, històricament de lluita veïnal molt arrelada, donc va portar això en una protesta que va ser dissolta per la policia de mala manera i que va ser contestada amb enfrontaments contra, la, contra aquesta i amb atacs d'entitats doncs bancàries i amb barricades amb foc al carrer. No? Uh, aquestes protestes es van soldar en disset detinguts i l'à de, i a l'endemàs doncs, una concentració es va una, una manifestació i amb una concentració que van davant de la comissaria sí, de la comissaria de Burgos per demanar la seva llibertat doncs igualment va acabar amb càrrega policial i amb nous, nous enfrontaments. Uh, L'empresa aquesta és la responsable dende... Doncs, de la mort de treballadors com de, de, de la destrucció i, i té un historial d'abusos doncs i, i de males pràctiques eh, bastant important Sí, recorda que l'any 2005 ja hi havia hagut enfrontaments eh, des de l'any 2005 havien vingut a venir enfrontaments en aquest barri per la construcció d'un pàrquing no és la primera obra pública que s'ha realitzat eh, amb gran opos oposició veïnal i de de la gent, no? I de fet també utilitzen tàctiques com això que explicàvem ara de la mat, no? Doncs que les excavadores es col·loquen de nit en, en, protegides per la policia perquè eh, les veïnes no puguin fer-hi res, no? Sí. I que, bueno, i, i una mica deixant el tema aquest de, del conflicte que ja estaven en el barri del Gamonal pel pla urbanístic de Burgos, potser més endavant també ens, ens sentirem a parlar perquè és una de les zones així afectades també pel fracking uh -huh. i per lo que sembla també és així, és un dels llocs on dels de primers llocs on s'intentara extreure gas de, del terra així una mica em sembla que ja hi comença a una posició més o menys organitzada sí. No? Sí. Pues, si us sembla passem uf, quantes notícies avui a les notícies sí. internacionals per anar-nos en cap a Grècia on sempre sembla que hi hagi notícies no sé si és perquè les escollim nosaltres o perquè la realitat, està, la realitat ens, porta, ens porta a parlar d'allà no? on el barri d'Exàrquia, el barri d'Exàrquia és un conegut barri d'Atenes on, on des de sempre hi ha hagut de presència anarquista, S'ha creat eh, des de fa unes setmanes l'estructura sanitària autogestionada que consisteix bàsicament en, una, en, en un centre social ocupat en muntat com tot una estructura en què tota la gent que, que tingui necessitat de, de tenir visites i supervisions mèdiques poden anar allà, ja que sabem que, que la situació sanitària a Grècia està en una situació molt més pre... Bé, totalment precària degut a les retallades imposades per, per, per la Troika i per, per les grans organitzacions internacionals. Pues, una, des d'aquest barri que té una gran experiència autogestionària han optat per crear tota aquesta estructura i, i bueno, tenen una quantitat de material bastant important, tenen la col·laboració de metges, psicòlegs, doctors, eh, infermers, farmacèutics i persones a títol individual que han ajudat amb tot el procés. No? El eh, sembla un iniciativa bastant bastant potent, no? Uh, ja que l'estat no té la capacitat de dur a terme uh, pues això, una de dota de sanitat a tothom perquè prefereix uh, ajudar els bancs, doncs pues, pues la gent s'organitza per, per, per crear estructures sanitàries pròpies que és un cap on jo crec que hauríem d'intentar tendir aquí també a mig llarg termini uh. I uh, dir també Uh, que, uh, uh, bueno, ja està, ara podem passar a una, <ríe> a una altra notícia. sí Doncs que el nostre company i anarquista italià Alfredo Bonano doncs ara tenien organitzat així un tour per per Llatinoamèrica i l'estat i l'estat mexicà li ha denegat l'entrada, així una miqueta. Vull dir, havia d'estar a Xile, a Mèxic, a... Uruguai i Argentina, em sembla, si no m'equivoco. Uruguai i Argentina sí que ha pogut així fer les seves, les seves xarles, però uh, a Mèxic i al Xire no, no, no li han deixat pas entrar. Argumentant... Mm -hmm. no sé. També dic que un dels altres ponents de les xerrades del simpòsio informal anarquista realitzades al DF, Gustavo Rodríguez, va estar uh, detingut i, i, i tot això durant tres dies va ser... Uh, ...interrogat i colpejat per la policia... ...va ser deportat dels Estats Units... Um, ...també per participar... ...merament d'aquesta aquest, trobada... ...que es va produir... Uh, ...a Mèxic... ...i bueno, d'aquí passem a... Hamburg on... ...on, bueno... Uh, ...hi ha hagut moltes notícies d'Alemanya... ...últim moment... Uh, ...segurament tothom sabrà... De, de, ...que el senyor Schumacher ha tingut un accident... ...que li està posant en ell la vida però a Hamburg, la gent no, no surt del carrer per demanar la, la vida i que es i exigir una atenció sanitària per al senyor Schumacher, perquè em sembla que la seva està coberta, sinó que ha sortit del carrer eh, bàsicament per tres motius que eh, que han fet que, que lluites que, que estaven tenint eh, arrencant amb força a Amburg que, que, que eh, coincidissin en alguns punts i que... Uh, en certa manera hi hagués una resposta bastant gran de la gent davant dels atacs per part del poder. Uh, concretament estem parlant de tres lluites. La primera és mm, la, el tema de la gentrificació. Allà a Hamburg, ha... Això, uh, des de fa uns mesos s'han estat produint tot de movilitzacions per intentar frenar el procés aquest de gentrificació, que no és altra cosa que... Uh, la construcció de nous edificis a, la, a zones antigues provoca que molta gent del barri hagi de murchar de, de, del seu barri de tota la vida perquè no es pot permetre pagar el seu, el, el seu pis i, i bueno, pues hi ha hagut tot de mobilitzacions que denuncien l'especulació urbanística i els processos de gentrificació. Aquesta és una de les, dels les motius pels quals la gent pues, ha optat per, per, per enfrontar-se amb la policia i per sortir al carrer, no? Uh, un dels altres temes que, sens dubte, ha, ha ajudat a, a que es els ànims ha estat el fet de que des de fa molts mesos hi ha una lluita per, uh, de suport de uh, persones refugiades de diversos països que, que se'ls vol demanar l'asil a, a la ciutat d'Hamburg. i ha hagut tot un estirar i arronça amb les autoritats locals um, per intentar aconseguir pues l'asil per a totes aquestes persones que provenen de països, la majoria d'ells amb en estat de guerra no? eh, pues un, una cosa essencial com és la possibilitat de viure en un país eh, amb la seguretat i la integritat pròpia pues, pues, avui en dia en les democràcies sembla que no, no s'assegura i per últim l'última lluita que han convergit per, bom, aquí amb, amb aquestes protestes ha estat la lluita per defensar el Roteflora que és un centre social ocupat des de fa molt de temps és un dels històrics de la ciutat de fet, Amçal és el més antic que queda actualment. 25 anys, portant. Porta 25 anys de lluita i 25 anys ocupant i pues per en la defensa d'aquest espai també eh, hi ha hagut totes aquestes propostes que ara ens explicarà el... el sí, doncs, enmig de totes aquestes lluites doncs el govern d'Amburg no ha fet altra cosa sinó de concedir poder poders doncs al seu braç armat, que és la policia. Um... Sí, sí, doncs. Bé, bueno, la policia té poder excepcionals on doncs, entenc que pot... Uh interceptar i registrar a qualsevol persona que li sembli sospitosa i treure-la de la zona que, que ells han considerat perillosa, que és això, els barris que envolten aquest centre cultural ocupat que parlavam ara. I, um, bé, això, doncs porten un, una cacera indiscriminada que ha portat a fins i tot a detencions preventives en diuen ells, no? uh, a tónia dret i i ah, per intentar calmar les lluites aquestes em sembla que hi havia toc de queda no? també? Pot ser a les nits s'ha sí. arribat a aplicar el toc de queda com a, com a mesura preventiva perquè no es produissin i no es repetissin uns suposats enfrontaments que hi han. I, bueno, ja per últim acabem amb les notícies curiosidades, em podríem anomenar, no? Xusmeriós. Xusmeriós. Després que la setmana passada ens quedéssim espaterrats al veure que un home es va... Bé, bueno, a l'últim programa, veiéssim que un home es va suïcidar després d'estar de compres a un gran centre comercial durant sis hores i va optar aquesta particular forma de protesta contra la, el Nadal i tot el que suposa al Japó. Ara ens trobem, en aquell cas era una, una, un cas una mica graciós i que, que, bueno, que posava en, en, en dubte els sistemes de valors actuals, ara trobem un acte de dignitat eh, dut a terme per dues famílies. Eh, la primera tingui lloc al mes de novembre, el 18 de novembre, si no vaig malament, una home de 50 anys va optar per cremar a casa seva i partirà el seu cotxe per un barranc abans de queè la margués al banc. O és un acte de dignitat, un acte de dir, si no és millor no ho va ser de nadie ni di, ni mi. i menys per un banc no? un, un banc lladre allí i, i sí. I, bé, bueno, en la mateixa línia eh, no sabem si sí, com a acte de, de, de internacional de solidarietat o, o simplement com a resposta lògica a una forma d'abarració com és la, la de les hipoteques i els bancs. Eh, una família aurí, u, búlgara va arribar a, ara aquest mes de desembre, també el 18 de desembre, si no em sembla recordar, Malament uh, va va optar per derribar a casa seva i va portar els escombros de, de la casa el banc en que els anava de, a desuciar i que els anava a fer fora desnunar uh, pues això ens han semblat dues notícies curioses dignes de ressaltar que han passat desapercebudes també per molts dels mitjans de comunicació oficials, però bueno diu uh, que és una resposta digna a una situació difícil no i no sé, doncs pues, si ho la passem a la música, no? Sí, volem sí. una vale. cançoneta per descansar i de seguida tornem. D'acord, doncs pues, a veure, per exemple, posarem Hechos contra el decoro, dansa de los Nadiers, dedicat a la gent de Burgos i al barri del Gamonal que, que havien resistent. Música cuenta pendiente y la va a querer cobrar Los callejones vomitarán su rabia en las avenidas y sí. va a ser interrumpida la fulcritud del mármol de los palacios Porque por la zampida de nuestras gotas ¡Bla! que ya están rotas de bailar al son Algo del de pobre rojo al del de que atribuye la norma y se reservan las gafas va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad atacan y escapan, clavan su aguijón de un lugar a otro y rompen el cristal de ahí consenso de extrañas, la calle no se caña parecía más resistente lejos de nuestras pegadas que es tu propia fuerza Míralo con tus ojos sin rostro Y verás que no hay amor Así que no la facilidad Con que nos dan la respuesta A la proposición de los sin rostro Es una pregunta abierta Hoy no venimos de Ni vamos a Somos la mala hierba Que crece entre Lo que nos prescriben Y lo que nos ven Contra dos y oscura Y entendés que nos exprimen Así ah, Y tenemos miedo Claro, pero Es un viejo conocido Que en forma de un informado De larga cola del paro Nos hace echa amenazante Pero hoy nos verá de frente Y también llevará su palma Estrellas con espejos y ¿sí? todo empezó el, el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos y ¿sí? esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se extiende para protestar. el programa després de la secció d'informativa i passem al tema del dia que és contra la democràcia eh? Se senyors i senyores ens declarem Antidemòcrates doncs bé, eh, democràcia és un terme antic eh, sorgeix de la Gràcia clàssica però que s'ha apropiat i tergiversat des del seu naixement com em sembla que ja vam tractat amb un programa anterior i, i bé, nosaltres eh, parlarem de la democràcia en no, el terme que s'utilitza avui en dia no? que és el parlamentarisme aquest burges o el seu estat de dret o això o el que, el que tenim dia a dia vaja. Una mica així, els seus orígens es troben en la Revolució Francesa de finals del 18, que es basa doncs, en la separació de, de poders, no? que seria doncs, el judicial, el legislatiu i l'executiu, però com una persona amb mínim d'enteniment lleint els diaris, Habitualment ens doncs, pot veure que això no succeeix, sinó que és tot eh, tot tot continu el mateix pac perquè evidentment doncs qui va qui surt de la divisió de poders és eh, prové de l'absolutisme monàrquic que estava tot junt i per tant evidentment no no s'ho creient ni ells ni quan ho van fer, per tant encara menys avui en dia no i, per tant, aquestes complicitats doncs, entre estructures polítiques, econòmiques i judicials. Um, llavors, podem dir que la democràcia avui en dia doncs, és uh, el sistema més, més, més ben aconseguit o més, més perfecte que ha trobat el capitalisme per, doncs, això, per ordenar la, la societat i l'economia a la seva voluntat i fent creure a la població doncs, que votant un representant o delegant la seva vida a un representant de color de signe X doncs és la persona més afortunada i més lliure que hi pot haver en el món mundial. No? Sí, no sé, com que també la democràcia, no? com, que, com ara ens la venen una miqueta, quasi que els hi hauríem d'estar agraïts no? perquè és el millor sistema i el més just. No? una miqueta així, vull dir que i és la, és la perfecció és la perfecció i la democràcia és perfecta, és justa, et dona llibertats i bueno, no sé i durant el rato que duri la tertúlia pues, bueno, totes aquestes coses les anirem desmuntant d'alguna manera o donant-li la volta Eh, yo creo que es interesante también no lo de la democracia porque bueno la mayoría de, de regímenes democráticos ¿no? que en teoría todo el mundo valora por por, bueno, por las libertades que da ¿no? de que asociación de opinión y eso bueno pues que en la mayoría de constituciones creo que en todas pues hay un artículo ¿no? que en el que el gobierno en situaciones de riesgo o de conflicto social puede suspender los derechos constitucionales no entonces bueno, como bien ha dicho el compañero la democracia pues Eh, es un sistema bien conseguido mientras haya paz social. En el momento que la cosa o el conflicto en la calle o sea se vaya recrudeciendo, bueno, ya estamos viendo aquí en el Estado español, ¿no?, como la ley de seguridad ciudadana, que incluso es criticada por demócratas europeos o por otro tipo de gente que, en teoría, ¿no?, apoya la democracia, como es un recorte, a, en teoría, a las libertades democráticas. Y, bueno, y decir eso no y como también bueno el término pues casi manipulado, ¿no? Porque como hablábamos que históricamente viene de Grecia, en Grecia lo que lleva, llamamos democracia, ¿no? Lo que te elogian en los institutos era un régimen donde votaba, creo, participaba políticamente el 10% la gente y eran no los propietarios, o sea que, que bueno, que es muy parecido, bueno, que es parecido a lo de ahora, aunque haya sufragio elector, o sea, sufragio universal o sea, gente canalizado así el régimen político y económico son unas pocas familias las que controlan el cotarro, ¿sabes? Sí, la diferència de la, de la democràcia grega és que avui en dia per formar un partit i tenir suport pues has de buscar suports amb les élits econòmiques has de tenir un, un determinat discurs que vagi encaminat a aquests interessos, no? per tant és impossible que la gent tingui la possibilitat de muntar el suport propi partit i eclosionar sense el finançament de... Vull dir que això ja és una barrera, no? l'econòmica que, que ja fa que no tots siguem iguals com suposadament diuen des d'aquest de, sistema de valors demòcrates Llavors, un altre punt que voldria fer, no?, per, per, per validar això, no?, que això que has dit, que, que totes les democràcies es permeten el, el, com la, la, la col·letilla aquesta, com la, la lletra petita que poden tenir els bancs, doncs pues seria, en aquest cas, de les constitucions de la majoria dels països, no?, ja que la, com està passant ara mateix en Hamburg no?, on s'ha vist un estat de conflictivi... fluct... conflictivitat social bastant elevat i que és el que fa la, la, la democràcia, estat de setge, estat policial, estat militar és a dir, dictadura demòcrata i repressió pura i dura, no? Sí, no sé com que al final tant, tant la democràcia com la dictadura, no? Perquè han estat dos règims també que s'han complementat molt bé uns als altres, com el Barça-Madrid o els catalans i els espanyols i, i totes aquestes parafernàlies així, aquestes dualitats que tenim a la vida, al final, sempre, darrere d'aquests dos models sempre hi ha el concepte d'un xiu com una mica de la, de la dominació, no? I, doncs, la, no sé, a nivell polític o l'estat s'ha anat perfeccionant, així una miqueta, i, i, i, ha, i ha trobat en la sutilesa i en les petites coses i en els petits canvis, ja no per la força, sinó, sinó d'estranquis, doncs anant, anant enredant una mica la gent, no? I una mica la democràcia seria això, seria... Són els petits canvis així que quasi que no, ten, no et dones compte que hi són però que, però que van sumant i arribar a un punt que i arriba, i bueno, fins, fins arribar al punt així que hem arribat una mica avui no? i que quan sols hi torça una mica la aixòve no perda ja i ha tenir a la policia, les forces de seguretat i les lleis així una mica la seva car no? quan sols hi torça una mica la cosa o se'ls hi descontrola doncs, bueno, doncs sempreen sempre poden anar poden dir doncs, que hi ha un estat d'excepció pel motiu que sigui no? i que per la teva seguretat doncs, que et quedis a casa. No? Una mm. De fet, en el programa anterior que en vam fer la crítica al parlamentarisme ja comentat comentar que, que aquest no, que el règim demo democràtic ja, doncs, ell mateix ja es defineix com el millor i que insuperable, i per tant el que fa, doncs, a part de negar qualsevol altra cosa, és doncs mirar, s'enfoca, doncs, per exemple, aquí a Espanya, doncs, en el franquisme, no? Doncs, sobretot, tots hem sentit que abans en Franco no era pitjor, no? I com que era pitjor, doncs ara eh, t'aguantes amb el que tens i no protestis. O, o sempre miraran, doncs, jo què sé, una dictadura africana o iran. O... És que sempre presenten la dualitat de o és democràcia o oh, és dictadura. I és l'engany d'avui en dia, no? Que no deixen altra opció... Uh, que, que, que no, o és o la democràcia burgesa i parlamentària o no hi, ha, no hi ha cap altra opció és, és una miqueta aquesta diualitat i bé, i si us sembla fem una primera pausa musical així per agafar forces aires i redefinir conceptes uh, que us sembla si anem els de cagues, toma democràcia, caga llibertat, a veure què us sembla comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad, se paga los pies, levanta las manos cierra la boquita y mira la pared toma democracia come libertad, come democracia traga libertad oh Es a web la boba militar, un cost estar en neón llobe matar uno, dos i tres. Vic ni más sense intentadass la un de miero sigue vital. Toma democràcia, Tobe libertar! Com democràcia, traga libertar!! ¡Oh! pagarás, mira que estive caparà vivint en deuda, no apagues la tele, ho tens que pensar, toma democràcia, come liberal, come democràcia, traga llibertat Tornem aquesta pausa musical, continuem amb el tema del dia, no? que és contra la democràcia, i no sé, podríem passar una mica a dir el que entenem nosaltres per això que ells en diuen democràcia. No? Um, primer de tot, volem definir-lo com un sentatge, ja que te'l venen com... Com si no participes, doncs no et pots queixar perquè és el que hi ha no i això que hem de la dualitat aquesta. Um, a més a més eh, també és un, també és coacció perquè està, està fora està fora del de, de sistema també no requereix tots eh, uns prejudicis segons ells. Com pot serm clar és difícil d'explicar això de coacció, potser sortir una mica més endavant no ah, però bueno com sabem en, en el temps que vivim i i tant i la democràcia eh, d'alguna manera et fa el chantatge estàs dins o estàs a fora, però estiguis dins d tas a fora estàs immer estàs immers en ella i i has decatar d'alguna manera no? i llavors com a persones també podem decidir una mica on ens, on ens situem, no?, dins d'aquesta relació que tenim amb la societat, perquè al final la, la democràcia també és un model així social, no? polític, però, però que afecta el poble i, i a l'equació i el chantatge i ets doncs que si ets un bon ciutadà a més o menys et respectarà, et tractarà bé perquè tens uns drets, no?, i si ets un mal ciutadà, doncs jo què sé, et fotrà canya això una miqueta, no?, no sé, a la democràcia... Jo voldria afegir que, a més a més, si ets bon ciutadà, mal ciutadà, bueno, però a més a més, és que el bon ciutadà igual l'haurà sortit d'una situació econòmica determinada i, la, i el mal ciutadà igual l'haurà sortit d'una altra. Vull dir, que, que tot això basat, a més a més, en la desigualtat social, que és una de les coses més aberrants que, que suposadament in, està intentant solucionar la democràcia des de fa més de 50 anys o 60 anys i que mai no ha aconseguit perquè la democràcia s'ha fundat amb la desigualtat. No? Sí. No ens enganyem. I el patiment, també. És un sistema així de dominació, no?, on, on veiem ja històricament, per exemple, i la història d'aquest país és un exemple, on unes quantes famílies anomenades Adnar, bueno, que, que veiem que tant a nivell polític com a nivell econòmic, són, des de sempre, històricament, sempre han estat uns cognoms determinats els que, els que han estat així en el més alt, tant en el nivell econòmic, com prenent decisions polítiques, no? I és la, és la dominació, és el sotmetre a la decisió d'unes quantes persones a, a, a tot un poble, no? Sent aquest poble, deixant-se, no? Perquè la democràcia també el que és que, que sense la ciutadania no seria possible, i la gent sembla, sembla que, que li agrada aquesta democràcia, no? I a certs punts es dona la rivalitat aquesta, no? Ai, qui guanyarà, el PP o el PSOE? Bueno, amb la dualitat d'aquesta política també, no? Que hi ha una miqueta però no sé, d'alguna manera la gent l'assumeix, no? I, I al final l'únic que t'implica, l'únic actiu que, que has de fer per ser demòcrata és quan, quan et convoquen per anar a votar pots anar a votar i tirar una merda sobre amb unes urnes i, i, i deixar-ho tot en mans d'unes altres persones que, que prendran les millors decisions per tu i pel teu bé. Eh, bueno... Yo creo que aparte que hoy en día, ¿no? Pues eso, lo que decíamos antes que se considera la democracia, no te dicen como el mejor sistema sino no, hay gente que dice el menos malo. Todo el mundo sabe que los políticos no responden a lo que el pueblo quiere o la gente, todo el mundo sabe los intereses que hay detrás, pero bueno, pues la gente no no ve otra forma de organización social o, o se conforma con esta porque por eso, ¿no? Porque lo consideran el menos malo. También es verdad pues que, que están cambiando las cosas y que hace si hace 10 años la democracia Dentro de lo que cabe a la gente de izquierdas o así más revolucionaria los, los compró, ¿no? Les vendió la moto de que en un sistema democrático capitalista, a pesar de bueno de haber políticos y eso, la clase obrera o la gente de abajo podía vivir más o menos bien, ¿no? Con el estar el bienestar, pues eso ahora todo se, ¿no? se está desmontando un poco, ¿no? Y, y bueno, y cada vez se ve más, pues eso, que en... Que las diferencias sociales son más grandes y que la época dorada ha pasado ¿sabes? Y, y bueno, pues ese chantaje que podía haber antes que es del rollo, ¿no? Sabes que hay dominación pero bueno, te damos casa, coche y universidad para los hijos pues cada vez ya no está funcionando tanto Sí, a mí una de las altres cosas que m'agradaria ressaltar a la democracia es sobre todo el de la gestionismo y la profesionalización que comporta ¿no? aquí amb el sistema demòcrata ens diuen que hi ha una gent que estudia política o ciències polítiques que és això, si sisplau o sigui, la política hauria de ser de tothom ja que ens afecta tots i totes que és aquesta delegació brutal de la, de, la, de la pròpia vida unes persones que, que decidiran el que és millor pels seus interessos, no ho oblidem no, no es preocuparan per, pels interessos de de tots i totes o, vull dir, no, a mi em sona molt fort això, i la, per altra banda la centralització el fet de que es centralitzi sempre cap a les grans, conar, o les grans urbanitzacions o les grans ciutats no? és un, allunyant això la pràctica de, del carrer la, les relacions vitals i, i fins i tot econòmiques o socials que podem tenir um, de, del carrer, les allunyen les professionalitzen i les aïllen no sé Sí, llavors un altre concepte així que, que també està relacionat amb la democràcia no? és el concepte aquest de, de que el poble és qui tria i, i, i guanya una majoria. No? Però si ens trenquem una mica a les banyes amb el concepte aquest de la majoria i anem una mica més enllà, veurem que, que per exemple, Espanya, que és un país així de 46 milions d'habitants, doncs que, doncs que eh, el PP o el, el govern Pot guanyar i pot tenir majoria absoluta amb uns 15 milions de vots. Vull dir que només 15, 15 milions de persones votin una, una formació política eh, fa o sotmet a la resta de, de, dels altres 30 milions de persones que hi ha en aquest país eh, a un tipus de govern. No? I llavors dins del, dins del parlamentarisme també és curiós el concepte aquest de la majoria també continua, continua aplicant-se, no? que és rotllo qui té més poder... Que, que el poder es transmet en vots, és qui guanya i és, i és qui fa tots els canvis, no? I no sé, jo no, no m'agrada massa, no ho trobo massa just, no sé, no sé què en penseu vosaltres així, una miqueta del concepte aquest de les majories i, i tal. Bé, ja comen... És que per, comen... per començar, jo crec que mm, les majories... Mm, uh, és un concepte que a mi no m'agrada perquè per, per un cantó eh, sempre prefereixo els consensos i crec que realment si sí, apropéssim la, la, la política al carrer igual a un consens total no es podria arribar però, però, sí, però, però sí que en la nostra quotidianitat igual amb grups petits i tot això eh, ho estem aconseguint al almenys d'intentar generar pues, això eh, pues, a, poro, a propostes, acords i tot això a través de consensos eh, no a través de majories i minories perquè tenem que i és important que totes les veus i que, i que tothom se senti gust i que s'aprova. No es tracta de guanyar uns per, perquè perdidin els altres, sinó que entre tots i totes pues, intentem trobar les solucions del que ens passa. Um, però a més a més d'això és que partim de la base de que um, tampoc no hi ha una lliure informació aquí actualment, vull dir, és, és això uh, tu, tu no dius, eh, puc escollir entre això i això, perquè des del mateix moment que moltes de les propostes i, i, i plantejaments que realitzen els partits polítics no els compleixen ni ells mateixos, ni moltes de les lleis que ells han votat ni, ni les compleixen ells mateixos no? tu ja no estàs votant Um, tu ja no estàs dient eh jo jo he tret aquesta aquestes coses perquè perquè es realitzin tu no estàs triant un programa polític, tu estàs triant un, uns nigui un, un sí, que després acabaran aplicant el que els hi vingui de gust no I és com bueno eh, bastant fort i no sem sé, pues si us sembla fer una altra veu parausa musical no Dale. sí. Sí, pues ahora Aniremos a una canción bastante Interesante, que es de Sin Dios Vamos con Ingobernables Bueno, tornem aquí a Bales Perdudes, avui diumenge, 12 de gener del 2014, el primer programa de, de l'any, no? d'aquest any 2014, que esperem ens a parir molta felicitat i alegria és per tothom. i bueno, Avui estem aquí parlant a Bales Perdudes, ni més ni menys, un programa contra la democràcia, contra... Aquest pilar fonamental avui en dia que jo crec que és la paraula que més es pronuncia en els discursos polítics, demòcrata, demòcrata, democràcia. No? Demòcrata de merda. I, i estem aquí intentant pues, discernir totes les crítiques argumentatives que hi ha al voltant d'aquest concepte i d'aquesta realitat Um, no? i en això ens trobàvem i jo, bueno, ara una miqueta aquí estàvem parlant també, micros trencats eh, tancats a cap on prosseguir el programa i, i una de les coses que em sembla més fortes és que eh, molt bé, a més a més la democràcia permet elegir el, el que tu vulguis, els del el teu color polític s'ha vist que en casos excepcionals ens, els queda l'estat d'excepció l'estat de setge policial com pot ser la dictadura però és que per altra banda també si no, el co, eh, queda el, cap, el cop d'estat econòmic com ha passat a, a Itàlia no? on en un moment determinat de suposat buit de poder pues, el, que, el, que, el que agafa les rendes del país és un tecnòcrata eh, al servei de, de, de, de les grans institucions internacionals, no? que és ja a més a més, tu, tu pot ser que les a, a una determinada persona, però és que aquesta persona igual no podrà fer... Eh, o sigui, que Moltes vegades jo crec que l'incumpliment dels programes polítics per part dels partits també és degut a aquest fet de que, és que simplement estan subjectes a, a l'economia internacional no? i que per tant o sigui, és absurd creure en aquest sistema perquè és que no, no, no tens possibilitat de decidir res. Que, o sea yo creo que esto es importante no pues que o sea cada vez más la gente lo ve no pues que la gente a los políticos o los partidos que elegimos aquí pues que, que al final responden a otros intereses del fmi de europa pero bueno que es algo corriendo al final son las élites económicas no tanto de aquí como de otros estados pues los que marcan la el, el rumbo de, de la política, ¿no? Y que, bueno, que hay que afianzar ahí el discurso anticapitalista y antiestatista, pero, bueno, que también hay que tener cuidado. Estamos viendo también como en, en algunos sitios, ¿no? El, el nacionalismo más rancio, más de extrema derecha, también está usando, ¿no?, sobre todo en, en Grecia, este mismo argumento, ¿no?, del rollo de nos están gobernando desde fuera, ¿no?, y para afianzar un, un nacionalismo propio. Y, bueno, que como o sea como anarquistas tenemos que... ¿no? Que, que criticar también eso e ir ir un paso más allá. ¡Olé! <risa> ese, ese, esa intervención nos ha dejado estupefacientes, nos han dejado aquí a Montchelensi, a Barran. <risa> mara, ¿No puedes volver a repetir que lo has hecho? Que es no has que, que, muy... que maravilloso, aquí se nota la gente con estudios y, <risa> y lo da más. No, muy bien, se cansaron muy y yo creo que... cap a aquesta suposada llibertat que ve en la democràcia. No? Uh, una suposada llibertat que, que, que, que té conseqüències per l'altra gent. Jo, és com, mira, tens llibertat per, per comprar els pisos que vulguis o per especular si vols, no? Uh, això té unes conseqüències super tràgiques per molta part de la població. Tens llibertat per muntar una empresa de no sé què, no sé quantos. Això igual també té moltes conseqüències per altres... Vull dir que aquesta llibertat llibertatconfós la llibertat amb el llibertinatge, com di alguna gent no i és una, i és un llabertinatge sense cap tipus de consciència que ha passa de, de per, uns a sobre dels altres no que em n molt fort i que com més llibertat eh, suposadament tenim, jo crec que més més lligats estem més perquè és falsa aquesta llibertat és un miratge, no sé Sí no sé també. Com que una de les coses que, que comporta així una mica la democràcia és com jo crec que és, és, és, tan, és tan guai i al mateix temps és tan avorrida no? i tan passiva que fa, que fa que la gent fa que la gent s'acomodi i es quedi a casa seva no? I, i contempli tot el circ aquest de, de l'estupidesa i el ridiculisme no? perquè tu mires les notícies i, i, i és, és espectacular el nivell d'estupidesa de, que tenen els polítics d'aquest país vull dir rotllo, jo també podria ser un polític així de clar vull dir, rotllo... Jo em I... votaria. <ríe> no, ha de ser que cosa, perquè veus, veus el nivell així que, que hi ha, i és superfort, no? I per altra banda veus així que, doncs, no sé, que la gent, la gent que es defineixi és demòcrata i que, i que estan orgullosos, no? I que, i, que si tu, I que si tu has pres l'opció de no votar, et diuen que estàs equivocat, que ets una que ets una persona més passiva quan els passius realment són ells, perquè jo no voto però, però tampoc no és que tinc una vida contemplativa i a nivell polític sí que tinc els meus posicionaments no? i veus que la gent al final una mica lúnica que fa és delegar pos doncs, votant una miqueta i i això i donar a mans d'uns especialistes i d'uns professionals mediocres, doncs donar tot el poder perquè, perquè decideixin. No sé, per desmuntar una mica també el concepte aquest de, de la política, un dia parlava amb una persona així més gran i com que l'exemple que em va donar em va, em, va, em va agradar bastant perquè és bastant il·lustratiu. Ens pensem que la política és, és entrar en un terreny superpantanós i al final la política no, no és ni més ni menys que... Com, com la, una, és una gestió ma, ma, és una gestió així a lo macro, no? Vull dir, tots tenim una casa i tots gestionem casa nostra així de com una cosa més micro i més petita no? entre la gent la que vivim entre nosaltres mateixos i prenem decisions uh, normals, que no són decisions difícils, així són coses lògiques no? sí. pues si la casa està bruta, de neteja. però bueno, crec no sé. que et, et venen que, que et fan el favor, no? que et fan la feina per tu i que així tu et pots dedicar doncs, a anar al cine o a comprar o fer el que vulguis no. i no sé, vull dir que al final ens ho venen com a alguna que, que no està a la mà de tothom però jo crec que <laughs> Vu dir que, que està a la, a la mà de perquè és, és tocar una mica de peus a terra i, és, i saber on estan els límits i fins on pots arribar fins on no i el que toca i el que no toca, és no? una miqueta, mésés és de la lògica que no, de les possibilitats que no d'una altra cosa, que no de la professionalització mm -hmm. no? i, i d'a això fer-ne un ofici i bueno, no sé, també continuar així una mica amb xapes perdudes doncs que quan parlem de democràcia no només és els polítics així una miqueta sinó que són totes les, són totes les institucions també que es recolzen uh, és, és, tota, és, és com tot l'entramat que hi ha, és la premsa uh, són els bancs bueno, és el capitalisme, és, és, com, un, és com un tot que, que engloba i que es retroalimenta i que, i que es recolza perquè, perquè el xiringuito els xiringuitos hi funcioni bé així una migueta. no? para el beneficio del beneficio d'uns i pel pel patiment, no? de de moltíssima gent. una mica. Eh, yo creo que bueno, con lo con lo que has dicho, pues también es interesante ver cómo la democracia no te hace pensar que, o sea, que vamos todos en el mismo barco, ¿no? O sea, el sistema demócrata, la mentalidad demócrata como que, que niega un conflicto social que está en el, o sea, ¿No? existe el conflicto en el momento en que hay bueno pues una gente que no tiene nada o muy poco que tiene que vender su fuerza de trabajo y hay gente que se aprovecha de eso no y la democracia pues bueno con todas sus, institu sus instituciones pues niega eso o intentar mediar para hacernos creer pues que vamos todos en el mismo barco y que todos respondemos a los mismos intereses no ahora se ve el discurso demócrata este con la crisis no de venga vamos a apretarnos el cinturón que vamos a salir no como si un precario tuviera los mismos intereses que que un empresario, o bueno, y, y la manera de afrontar el conflicto social, ¿no? Que la democracia prácticamente lo niega, ¿no? o lo institucionaliza, ¿no? Pues están los sindicatos que, que bueno, que hace tiempo ya renunciaron a cualquier aspiración de cambiar esto, ¿no? por y por las cuotas de poder que realmente les ha otorgado, Se han considerado, o sea, se consideran demócratas y defienden este Régimen, ¿no? Como todo está institucionalizado, todo está legislado y a la gente que se va un poco más allá de allí, encima es criminalizada. Pero no solo por por los políticos y eso, sino que está integrado en la propia gente, ¿no? Tú vas a hacer una huelga, por ejemplo, el ejemplo de las huelgas de basuras y los primeros que se quejan son los vecinos, ¿no? O sea, el perder esa empatía, ese rollo de... Pues de, de identidad. No, de identidad o de, de apoyo mutuo pues la democràcia sí, sí que ha hecho ahí su labor y como que ha, ha roto ahí un poc el tejido o que igual havia antes o no sé Sí, és que abans també una de les coses que parlàvem era l'efecte pacificador de, de, de, i de, de, de les protestes, no? Ara la gent ja moltes vegades o sigui, ja no surt al carrer a protestar ja simplement presenta una instància o ja no? que, que, que, que s'està perdent tota aquesta... aquesta aquesta capacitat de lluita, o quan es lluita de quina forma es lluita. Es lluita d'una manera eh, que es busquen grans manifestacions minimo, eh, merament, no? Només opta per aquest tipus de, de de protesta quan hi ha tota una història de lluites socials i de i de, de, de, de bagatge a nivell d'experiències de, de, de, moltes d'elles revolucionàries o intentones revolucionàries, no? Que, que el que demostren és que precisament el que funciona és la la gran diversitat de formes de lluita interrelacionades entre si, no, no merament apostar per, per les vies de, institucionals que, que, que ens permeten des de dalt, no? Sí, perquè inclús també la democràcia S ha, s ha com que el sistema s'ha anat perfeccionant i la democràcia també una mica està la democràcia a vegades és capaç a ser una mica d'absorbir certes lluites i, i fer-se'ls com les seves per després ella reafortir enfortir-se i, i, i sortir sortir guanyant ara. no, no em sortixí una mica cap exemple concret no? però, però bueno, el concepte ha deabsorir, repropiar-se, de és una miqueta... És sí. que, va, va, per, per mi molts aspectes, no, um, no sé, ara aquests dies mateixos, amb l'exemple que estàvem posant al CIES, no, era com hi havia una lluita potent que s'està apuntant a terme dintre del CIES des de fa molt de temps, no, Uh, uh, uh, això ha provocat pues, que hi hagi tota gent de dintre del CIES que s'ha posat en vaga, que, que han pres tot de lluites i allà arriben quatre diputadets i uh, diuen ah, no, uh, ja ballarem pels vostres drets, tranquils, que ja maquillarem tot això que està passant i nosaltres ens fem una foto per, fer, per, per, per quedar bé no? i per dir que oh, ens preocupem per als negritos del Senegal i el no sé quantos no? que una mica a l'Ubeneton, que falta allà la gamma de colorets i també així fem veure que ens preocupem pels drets humans i tot, no?, Pues per mi això és un exemple de, de, de reapropiació d'unes lluites autònomes i que havien estat autònomes no? pues en el moment en què s'ha de sortir la foto pues vinc, anem i nosaltres i en reapropiem i diem que això no és democràcia no? Moltes I, i, i ells seran els que solucionaran el problema no? una mica. i ara així anant una mica endarrere no? amb el tema aquest de reabsorbir i apropiar i amb el principi que no hem sabut definir massa el, concep el concepte aquest de coacció no? que coacciona, doncs una mica l'exemple el podíem trobar amb per el comunista no? després de la transició no? que abans era clandestí, era revolucionari, pim pim pam pa pam pum i llavor així quan després de la transició així li, va, li, va, li van oferir legalitzar-se deixant endarrere tot, a, tot, el, tot el discurs i tota la pràctica revolucionària que podia tenir uh, van acceptar i es van legalitzar i institucionalitzar. Aquest va ser el primer pas de de, de, de, la, deriva. de, de, de la deriva i de milions d'exemples ex, no? així de de, de com absorbeixen, no?, I com, i com es baixa el perfil una miqueta, no?, fins ara, fins a dia d'avui, tenir el ciutadanisme, no?, que seria el poli interior i l'enemic, el tens al costat de casa, no?, i llavors tots som... Sí, el mateix les associacions de veïns, no?, també van començar fotent canya al marge i han acabat, doncs, a cop de la subvenció, doncs, va ser una, una peça de l'engranatge, no? Sí, Això hem servit. Sí, sí, no sé. Jo, un altre factor que m'encantaria ressaltar en aquesta crítica és el fet de, els graus de, de, de, de, fins a on està penetrant la democràcia, no? els graus, les ordenances cíviques, fins a quin nivell de, de, de penetració tenen les vides i en l'autonomia de les persones. que Això, en les dictadures, el grau de legislació era molt menys menor de, dels que hi actualment avui en, la, en una democràcia, no? Vull dir, avui això, uh, coses que eren impensables fins i tot en, en, en històries dictatorials com el fet de poder penjar la roba al balcó o, o treure lliurement el teu gos a passejar, pues actualment, si estem suposadament més lliures i tot això, pues, uh, tot això també s'està penalitzant. Vull dir que, mm, ha, que no perquè sigui més... O sigui, que la llibertat que ens volen vendre uh, està... Uh, bueno, Sí. Per mi és molt més dura i molt més absolutista i autoritària que no l'absolutisme la, per si mateix. Sí, i que no, i que no és neutra i no és benedita com, com ens volen fer, sinó que hi ha un mont de patiment, chantatge, exclusió, classisme, etc etc etc. I no sé. Clara també no són dels punts a destacar una mita així i, i com, com el sistema es va perfeccionant? No? Pues el tema aquest... de de, hem de ser persones tolerants amb no? tolerants amb la gent que pensa diferent. No? En bueno, el concepte aquest així una mica com de tolerància no? I també el concepte aquest així una mica del ciutadanisme, no? del, del bon ciutadà que, que pot recriminar altres persones, no? uh, actituds que li poden molestar perquè es rollllo perquè tu amb la teva actitud m'està no sé com dir-ho, com que m'estàs està, inveint, t'estàs intrometent en el meu terreny, quan... Clar, quan jo, no... sí, una cosa per mi és el policia interior que molta gent moltes de les de les part d'aquí avui en dia té, no? Que, que abans de preocupar-se per per si estan desnonant o estan fent fora algú del casa teva al seu veí, es preocuparà de si recull o no la merda del seu gos o, o de si penja un cartell imitant un concert o de... No? De, de, de, de, la, de tonteries d'aquestes que eh, em sembla bastant fort ja eh, els, els que s'està arribant no? Però és que, a més a més, eh, no sé, però, eh, bueno, jo també voldria dir que, que, que moltes vegades avui la gestió dels conflictes que poden sortir als barris no es fan a través de les persones, ja hi, no hi ha comunicació, per això ja hi ha l'estat, ja hi ha la policia, no? Mm. És com, hi ha un petit conflicte en un bar, en lloc d'intentar allà i intentar gestionar-lo tu amb tot el que suposa, doncs pues no, ho deleguem a la policia i vinga, nosaltres en rentem les mans, no? Que em serà una forma molt intrusiva també de, de, de l'estat en la vida de les persones. No, de, de fet, fins i tot jo personalment m'hi he trobat, no? O tu teniu un, una pica baralla al carrer i, i, i que et contestin, bueno, si tens algun problema, llama a la policia, no? Doncs, bueno, així estan les coses, no? Uh -huh. Fiquem una cançoneta i després tornem? Vinga, oh, doncs ho deixem amb l'últim tema, uh, passem a Beascorpus cada vez més odio. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Precisamente todo aquello a lo que aspiramos Somos el resultado de lo que durante años Habéis provocado, habéis alimentado Hemos sido la mula paciente que mueve la noria El burro de carga que carga y descarga Hemos sido explotados de todas las formas En todos los lugares, bajo cualquier sistema La mano de obra, la mano que siempre sobra La mano que se estrella contra nuestra boca Y que nos hace callar a base de hostias Hostia que nos dieron, te que devolveremos Así es nuestrastra vida si este que caso es vida Si vida se le llama a vivir de rodillas desde que no instante exigimos una vida No vida crees que en pena servir vida la de nuestros padres por una vida de perros la nuestra transcurre sin pena ni gloria venimos Demasiadas desde rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos No acocomisarías desde esas presiones donde estén matando gente Gente que lucha, gente que arriesga porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora Los estáis obligándose Sobran casi tantas buenas intenciones Como hijos de puta con nombre y apellidos Que luego hablan de miedo ¿De qué tenéis miedo? ¿Del lujo, del capricho, de los privilegios? O más bien de perderlos los nuestros sí es miedo, es miedo a esta vida Es miedo al propio miedo Es miedo al mañana, lo que en definitiva Es el miedo al día a día En que vosotros ganáis y nosotros perdemos El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron En la mania que defendíamos el puesto de trabajo Que nunca tuvimos, que jamás no, fieru! I, bé, bueno, estem aquí a Bales Perdudes, avui 12 de gener, no sé si no em sembla recordar malament, La atent en horari endiferit, des d'aquí a la cabina de Ràdio Bala, i res, pues, eh, està parlant això, de la crítica a la democràcia eh, ens hem declarat antidemòcrates per a uns quants factors, tot i l'escàndol que pot provocar alguns sectors de la població, no sé, plau, primer escolteu per què som antidemòcrates i després ja, ja podem parlar o debatre o tot el que vulgueu, ja segur que ens podeu escriure aquí a radioalamanresa eh, arroba gmail.com per crítiques i insults i eh, també elogis elogis, el no sé aquesta és una miqueta la idea I bueno, simplement invitar-vos a participar D'un parell d'activitats que tindran lloc Al llarg de la setmana que ve Si no em sembla recordar malament Sí, el dijous que ve a l'Ateneu Popular La Sec i es passa, hi haurà un supador A partir de les 9 I després del supador. Així que són dos plats Un primer, un segon i uns postres Així a 4 euros que els pugui pagar Si no hi ha els 4 euros no passa res I es menja igual i després es passarà un documental sobre el caso bombes, que és un cas repressiu que hi va haver a Xile. Això de... aquest dijous. Oh, Ens en referim al dijous 16 de gener, de gener no em sí. malament, i el documental pues, narra una miqueta la història de de, tot de les lluites anarquistes a Xile i la repressió que hi ha hagut per part de l'estat per intentar aplacar-les mitjançant aquest cas que, que va ser molt mediàtic, no?, el caso bombes i que encara avui en dia porta cua amb l'amprosonament aquí a l'Estat espanyol de dos dels seus dels, seus, dels nois que van estaran causats per aquest per aquest tema, encausats no? Causats sí, absolts després, Bé, bueno, i eh, em sembla que no és l'única activitat, ja que el dissabte, dia 18, a les 6 i mitja de la tarda, si no em de recordar malament, hi ha el Centre Social Ocupat la Tremenda, al carrer Sant Salvador de Manresa, una xerrada sobre eh, la nova llei de seguretat ciutadana i la de reforma del Codi Penal, eh, el càrrec, càrrec d'un advocat que també sap molt de pinxar discos, eh, el, de, el del càrrec de l'Andrés, i que pot ser una xerrada bastant interessant perquè ens explicarà com afecta aquesta nova legislació sobretot a les lluites socials i a la pobresa que és una miqueta perquè s'ha creat aquesta llei per part del govern del Partit Popular invitar-vos tots a passar-vos per aquestes dues activitats i per acabar no sé si sabem el menú que hi haurà per el pròxim dijous perquè igual,